Двотижневої давності салямі, скрушно похитуючи головою, згадуючи ті кілька скибочок фінських сухариків із сиром, що ти їла зранку. А відтак поїду на Петрівку спробую книжки свої поштовхати. Мда, виявилося все одним: книжки, диски, певно, і картини теж. Ну, та й добре, просто частина життя. Жодних попелюшачих історій, хоча хто його там зна? А ваш абонент перебуває поза зоною дійсності. Добре повертатися до себе. Трошки себе ненавидіти за те, що дозволяєш тупим і марним істотам викрадати стільки твого думкового часу. Бо навіть кавалки снів, у яких було заплановано злітати до вчорашньої країни Нотреленд, Добре ходити в такий ідіотський для вас і такий милоглядній для мене соніків із скандинавської квітки подобі. Футболка з монашками, що в руках у них рушниці. Зверху тієї футболки твій СК. Псевдооксамитовий френч, Знизу неї широкі реперські джинси. Щоправда, пляшку клен-моранжі заникано за знимку Кулерво, кесареві кесареве, а всі кажуть, що він молодший за мене. Та ну, ти що? Таж на її обличчі застигла разом вся фінська історія. То частково правда, Квітко, маєш зморшки під очима. Але враховуючи те, скільки разів ти потрапляла в гарячі точки, скільки разів довкола картонного будиночка для представників ООН пританцьовували. Жевжики з наструнченими рушницями, ти справжня молодість. Ти цілковита несерйозність. Певне думаєш, що ти безсмертна. Я теж так думаю. Принаймні, засію квіти на твоїй могилі. І квіти будуть білими. Тільки би вполювати у гельсінки достатньо непорожнього насіння. Ти позалишала мені купу прямокутних жовтих аркушів із написами «Ракастан Сінуа»? Карамія і каратія, ти сказала, що моя тівіджоб джоб жодним чином не впливатиме на той неймовірний обсяг кохання, що маєш ти для мене. Скільки його у тебе томів? Я вже от своє до тебе на 81 сторінку розтягла, 14 шрифтом у стандартних параметрах. Це якщо кінець враховувати. Далі буде. Щось доведеться обрізати». Інакше запхають всі сторінки мені до трунви. Дуже страшно буде. Рукописи не горять, а гниють таки порядно. Я ж думаю, що на той час мені і своєї власної гнилизни буде більш, ніж достатньо. Так собі квазілюстрація до концепції смерті автора. Дуже й дуже цікавенна концепція, особливо, як бадяжиш щось на кшталт щоденника. Ну ну. Бідолашко ти мій, текст ти не універсальний. Люблю тебе, як гандикапнуту дитину. Текст без берегів, хм. Ех, де ріда де, ріда де. Ну, типу, ясно все. Текст втрачає береги, людина втрачає форму. Стає воїном без форми. Сподіваюся, я таки стану магом. Ні, не волхвом. Не люблю неточні переклади, бо сама до них тяжію. Егоцентрики не годні бути кльовими перекладачами. Я помиляюся. Можливо. Віва паралогія. Одне тут ясно. І мені, і текстові, залежно від мене. Що він уже не мій, як тільки лише мною натиснуто «Контр» плюс «С». Кров з носа мус протискатися, розвиватися, універсалізуватися до правильної печери разом. Правильно-правильно, а все це Карлос Кастанеда. Цитування як форма інтелектуальності, Ба навіть контекстуальності. Ех, довго б довелося над двома останніми словами пехтіти тому недоумкуватому Кочарявчукові, котрий вчора сказав мені, «Есеїстка ти наша, графоманка». Аби ти хлопчику був отаким графоманом, як я, ледь не зламала йому ключицю дружнім жестом плескання по плечі. Певно, гарнявчик думав, що графоман це той, хто.